Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> <tuh> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu an Muhammadan abduhu أما بعد Amma baga, fainna asdak al hadith kitabul lah, wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, washar al amur muhdathatuh, Wa kulla zalalatin finnar A'adhan ya Allah wa iyaakum Wa iyaakum minan nar Ikhwanifiddin Wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakum Allahu ta'ala jami'an Walhamdulillah Syukur Allah Pada sore yang berbahagia ini Kita masih senantiasa dalam Perlindungan dan inayah Dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Pada kesempatan yang Mulia ini Kita semua Dikumpulkan Di dalam majlis Ta'lim Atau majlis ilmu yang rutin kita melaksanakannya di setiap yaumul ahad maka alhamdulillah semata-mata izin dari Allah taala pula kita semua kembali duduk dalam majelis ilmu yang agung ini untuk bertafakkur fi dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab al-muin fi bayani huquqiz zaujain masih dalam cabang yang kelima dari al-matlabul awal cabang yang kelima dari pokok pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan wajibatuz zaujah tijaha zaujiha kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya. Naam, sebelum kita menyelesaikan cabang yang kelima, maka kita menyebutkan kembali dari lima cabang tersebut yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad Ali Farquz hafizahallahu taala cabang yang pertama dari matlabul awal yaitu taatuz zauji bil ma'ruf wajibnya para istri mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara yang mungkar. Cabang yang kedua, sianatu irdzil zauji wal muhafadzatu ala malihi wa waladihi. Yaitu wajibnya para istri menjaga kehormatan suami-suami mereka dan menjaga harta dan anak-anaknya. Kemudian al faru's salis Cabang yang ketiga adalah Riayatu syu'uriz zawji Wamura'atu karamatihi wa ihsanihi Wa ihsasihi Iaitu wajibnya para istri Memelihara perasaan, menjaga perasaan suaminya Dan memelihara kehormatan, kehormatannya Kemudian al-faru rabi, cabang yang keempat, khidmatul mar'ati zaujaha, watadbirul manzil, watarbiyatul aulad. Yaitu wajibnya para istri melayani suaminya, mengatur rumahnya dan mendidik anak-anaknya. Dan cabang yang kelima, barakallahu fikum ihdaduz zaujati fi iddat wafati zaujiha ihdaduz zaujati fi iddat wafati zaujiha yaitu wajibnya para istri melakukan ihdad yaitu pembatasan diri dalam masa iddahnya yang ditinggal mati oleh suaminya dan kita telah menjelaskan membacakan keterangan penulis Habibullah Taala terkait dengan cabang yang kelima ini, iaitu di antaranya hadis yang dinukilkan oleh As Syeikh Habibullah, iaitu hadis Al Furayah binti Malik radhiyallahu taala anhu ma. Yang ditinggal mati oleh suaminya. Furayah binti Malik adalah saudara perempuan dari Sahabat Abu Sa'id Al Khudri, radhiyallahu taala anha wa anhu. Yang beliau Furayah binti Malik syahidat bayat bayat Ridwan. Beliau menyaksikan bayat Ridwan, yaitu bayat di bawah pohon Ridwan. Nah, yang tentunya Orang-orang yang Terikut di dalam Bayatul Ridwan ini Memiliki keutamaan yang khusus Nah, maka Al-Furai'ah Binti Malik termasuk Yang hadir Menyaksikan Bayatul Ridwan, ikut serta Dalam Bayatul Ridwan Dan ibu beliau Adalah Habibah Bintu Abdullah bin Abi bin Ubay bin Salul. Nam, walhasil beliau radhiyallahu taala anha furiyah binti Malik ditinggal mati oleh suaminya. Dan setelah itu beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bolehkah dia berpindah tempat yakni rumah di tempat dari rumah sebelumnya karena dia sebelumnya tinggal semacam menginap atau numpang di rumah-rumah ansar karena suaminya tidak belum punya rumah ya dan belum punya harta sampai beliau meninggal dunia sehingga beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehkah diizinkan untuk berpindah rumah di rumah keluarganya atau di rumah saudara wanitanya Naam maka walhasil pada awalnya Nabi sallallahu sallam mengizinkannya namun setelah itu kembali Nabi sallallahu sallam ya menarik izin tersebut setelah Furaihah binti Malik kembali mengkisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya ya untuk berpindah di rumah keluarganya atau di rumah saudara wanitanya karena itu lebih memudahkan dia lebih memudahkan urusannya namun nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir ya ucapan beliau beliau mengatakan kepada furaihah Bintu malik um kuthy fi baitik allazi ja'afihi fihi na'yu zawjiki hatta yablughal kitabu ajalah Kata Nabi sallallahu alaihi menetaplah anti di rumahmu yang di mana jenazah suamimu diurus ya di rumah di rumahmu tersebut hingga masa iddahmu yaitu 4 bulan 10 hari telah sampai telah berakhir, maka setelah itu boleh, anti berpindah. Maka, berdasarkan hadis yang mulia ini, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, di dalam sunannya, dan disohihkan oleh Imam Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala, setelah awalnya beliau mendoifkan, lalu kemudian beliau kembali mensohihkannya. Sehingga hadis ini adalah hadis yang muhtajjun bihi dijadikan sebagai hujah. Ya. Bahwa para istri atau setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan catatan dia tidak hamil ya. Dalam keadaan tidak hamil maka dia wajib beriddah empat bulan sepuluh hari dan melakukan ihjad yaitu pembatasan diri tidak keluar dari rumahnya tidak bersolek nah, tidak bersolek sebagaimana biasanya berwangi-wangian ya. barakallahu fikum akan tetapi dia bersabar Melakukan ihdad tersebut selama empat bulan sepuluh hari kurang lebih seratus tiga puluh hari. Naam kalau fikum. Ya, bahkan telah kita bacakan hadis dari Nabi kita saw yang dinukilkan pula oleh penulis hafizahullahu taala hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari ummul mukminin ummu habibah bintu abi sufyan radhiyallahu taala anhumah yaitu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tu'mina billahi wal yawmil akhir Antu hidda baitin ala mayyitin fawqa 30 layalin illa ala zawjin 14 ashurin wa ashra. Tidak halal bagi seorang istri, seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad terhadap Suatu mayat-mayit melebihi tiga hari. Kecuali seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka halal baginya berihdad empat bulan sepuluh hari. Ya, Di sini semakin menguatkan Barakallahu Fikum, bahawa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib Melakukan ihdad Dalam masa iddahnya Empat bulan sepuluh hari yaitu tidak keluar dari rumahnya Tidak berdandan Bersolek Berwangian sebagaimana biasanya Tapi dia bersabar untuk sementara Khusus Ada pun Selain daripada istri yang ditinggal mati Suaminya ya Apakah ditinggal mati oleh Ayahnya atau anaknya Tidak boleh dia ya berihdad melebihi tiga hari ya diharamkan baginya barakallahu fikum sebagaimana pada hadis tersebut yang telah kita bacakan nah walhasil pada pertemuan sebelumnya saya telah mentambih mengingatkan kepada kita semua dan khususnya pada para ummahat ya bahwa siapa saja yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia tidak hamil maka masa iddahnya dihitung ya semenjak suaminya meninggal, dikuburkan dihitung dari situ 4 bulan 10 hari, 130 hari tidak boleh dia keluar dari rumahnya. Ya, bahkan tidak boleh dia berpindah rumah dari awal rumahnya yang dia tinggali sebelumnya. Sebagaimana telah kita singgung kemarin, dalam hadis ini ada ada isyarat boleh ya. Artinya ada kemungkinan mengandung kemungkinan isyarat bolehnya berpindah di jenazah yang di situ diurus, ya. Jenazah itu di rumah tersebut Nah, yang ternyata yang ya benar tidak boleh, ya walaupun jenazahnya itu diurus di tempat yang lain. Nah, walaupun jenazahnya itu diurus di tempat yang lain, barakahlofikum, ya yang bukan rumahnya, bukan tempat tinggalnya sebagaimana biasanya, ya. Misalnya jenazahnya diurus di rumah orang tuanya, bukan di rumahnya dia yang sehari hari dia tinggal. Ya, maka tetap wanita tersebut tidak boleh berpindah di masa iddahnya, tidak boleh berpindah ke rumah orang tuanya tersebut. Ya, barakalafikum. Sebagaimana dohir dari hadis ini, purayah hadis purayah binti Malik. Radiyallahu ta'ala anha. Nah. Dan Alhamdulillah. Ya. Kalau saya. Apa. Tidak salah. Huna Abu Abdullah Ada. Apa namanya. E, postingan beliau. Yang diposting terkait dengan masalah ini. Dari kitab Fikul Muyassar. Ya. Dan Alhamdulillah Apa yang telah saya janjikan pada Pertemuan sebelumnya sudah terjawab ya, Bahawa Yang benar dari uh, Fatwa ulama kita ya, Tidak boleh keluar dari Rumahnya yang Dia tinggal ya, Di situ sehari-harinya Nah ya, Sehingga di sini butuh Ta'awun Terkadang seorang istri tinggal mati suaminya tidak memiliki sanak keluarga ya, sehingga memberatkan ketika dia tinggal di rumahnya tidak ada yang mengurus dia, yang membelanjakan dan seterusnya maka membutuhkan tahun dari saudara-saudara kita, kaum muslimin dari tetangga-tetangganya dan orang-orang dekatnya ya kurang lebih selama 4 bulan, 10 hari sampai dia boleh keluar untuk mencari nafkah untuk mencari uh, nafkah yang halal ya dengan uh, mengajar atau berdagang atau yang lainnya dengan cara yang halal ya barakallahu fikum selama itu maka membutuhkan ta'awun ya dan bertolong-menolong kepada para janda yang ditinggal mati oleh suaminya meninggal dunia para janda yakni itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kal mujahidi fisabilillah Yaitu seperti orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan orang yang memperhatikan Urusannya para wanita yang janda Apakah ditinggal mati suaminya Atau diceraikan oleh suaminya Nah Barakalafikum Jadi demikian apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafidhullah taala ya dari cabang yang kelima ini yaitu ihdad az fi iddathi wafati zaujiha wajibnya para istri melakukan ihdad di masa iddahnya dengan meninggal meninggalnya suaminya Naam jadi sekali lagi kalau dengan syarat dia tidak hamil ya tidak hamil 4 bulan 10 hari jika hamil Ya, maka zahir dari ayat Al-Qur'an wa ulatul ahmal ajaluhu ajaluhunna ayyadunna hamlahunna. Ya, masa menunggunya wanita-wanita hamil secara mutlak yang ditinggal mati suaminya atau yang tidak masa iddahnya atau yang dengan cara diceraikan, masa iddahnya adalah ketika melahirkan anaknya. Jadi bukan 4 bulan 10 hari kalau hamil, ya. Walaupun tinggal satu hari dia melahirkan, suaminya meninggal. Satu hari, besoknya melahirkan, maka berakhir masa iddahnya. Ya, berakhir masa iddahnya, walaupun satu hari. Kenapa? Karena dohir ayat Al-Quran secara mutlak untuk wanita hamil, itu masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, kemudian bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan haid atau nifas, ya maka Barakallahu fikum masa iddahnya dihitung dari awal apa? Su, uh, masuknya suci, awal sucinya. Ya. Jadi dalam masa haid itu tidak dihitung. Sampai memasuki masa sucinya baru dihitung. Ya. Empat bulan, sepuluh hari Dari situ 6 Demikian Barakallahu hikm <tik> Taib Kemudian kita lanjutkan Uh, akhir dari keterangan beliau pada cabang yang kelima ini kata penulis Hamidahallahu taala ya. wa min muntaliki umumi hadal hadis wa ghairihi fa innal ihdada lazimun alal mu'tadda mutlaqa ya maka berangkat dari keumuman hadis ini dan selainnya yakni hadis yang telah kita bacakan tadi dari dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummul Muminin. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya, dan hadis yang lainnya dan termasuk hadis Burai'ah binti Malik radhiyallahu taala anhuma. Ya. Menunjukkan Bahawa al-ihdad ya, ihdad lazimun al-mu'tadah mutlaqah adalah wajib atas wanita yang dalam masa iddah secara mutlak. Ya. Maksudnya, wanita yang dalam masa iddah, apakah dicerai, atau ditinggal mati suaminya, melhasil dia dalam masa iddah. Ya. Nah, maka wajib dia melakukan ihdad. Ya, di masa iddah itu. Yaitu pembatasan diri dengan tidak keluar rumah, ya, kemudian tidak berdandan, bersolek, berwangi-wangian. Nah, selama masa iddah tersebut. Sawaun kanat kabiratan aw saghiratan sama saja wanitanya orang yang sudah kabirah sudah tua atau yang masih kecil aqilatan atau majlunah wanitanya berakal atau tidak berakal muslimatan atau kitabiyatan wanitanya muslimah atau ahlul kitab ya wajib melakukan ihdad di masa iddah idil ihdadu bitarkit thayyib wa zinah ma'nan ma'kulun yatamassalu fi taqlilir raghbati fiha di mana perlakuan al ihdad ya, melakukan ihdad itu yaitu dengan meninggalkan wangi-wangian berhias bersolek ini adalah makna yang ma'kul makna yang diterima oleh akal oleh logika kita ia termasuk selalu fitak lili rogba terwujudkan terbukti iaitu dengan ehda tersebut ya, menghilangkan atau meminimalkan keinginan terhadap wanita tersebut iaitu yani dari orang-orang yang uh, mau melamarnya ya, yang ada keinginan ya, maka di masa ihdad masa itu dia menyembunyikannya, ya, dia menyembunyikannya, tidak menampakkannya. Barakahalafikum, ya, karena tidak ada, ya, e, maksudnya beliau tidak ada sebab-sebab, ya, wanita ini tidak melakukan sebab-sebab yang laki-laki kemudian punya hasrat, keinginan tertarik untuk Melawarnya. Kenapa? Karena dia tidak keluar rumah, tidak berdandan, tidak berwangian dan seterusnya. Ya, sehingga mengurangi apa keinginan, hasrat, ya, kaum lelaki yang lain. Wafihatat taklil ziyadatu ihtiyat fi hafizin nasab min jihatin. Wamanu tashoo fi rijal ilayha, watashoo fiha ilayhim min jihatin ukhro. Dalam makna ini juga perlakuan ihtiad ini juga mengurangi atau meminimalkan apa e, di hikmah atau maknanya adalah ziyadatu ihtiyat, menambah kehati-hatian dalam memelihara nasab ya. Dalam memelihara apa? nasab. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain mencegah ya keinginan kaum lelaki dan juga keinginan wanita tersebut kepada kaum lelaki dari sisi yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena dia sedang berkabung, ya. Barakallahu fikum. Dari sisi menambah penjagaan terhadap nasab, ini jelas karena di masa iddah itu ya, boleh jadi uh, apa namanya? Ada yang tertinggal, ya, bisa jadi dia hamil. Ketika tidak ada masa iddah kemudian dinikahi oleh wanita atau oleh lelaki yang lain boleh jadi sementara hamil tapi belum diketahui. Ya, sehingga ketika anak itu lahir disangka anak ini anaknya suaminya yang baru. Padahal ternyata anaknya suaminya yang lama. Ya. Yang ketika itu dia sedang hamil belum diketahui. Ya, maka di antara hikmat Al'iddah ini masa iddah masa menunggu itu tabri'atul rahim. Ya, membersihkan rahim. Sehingga benar-benar diketahui bahwa rahim sudah kosong. Ya. Sehingga ketika dinikahi oleh yang lainnya hamil, maka itu benar-benar anak dari suami yang barunya. Ya. Barakallahu fikum. Ini ya hikmah dari pensyariatan. Ya al iddah masa iddah dan juga e, hikmah dari perlakuan al ihdad ya di masa iddah barakallahu fikum demikian cabang yang kelima dari sub a, dari pokok pembahasan yang pertama ya jadi pokok pembahasan yang pertama terkait dengan Kewajiban para istri dan sebaliknya, kewajiban para suami nantinya dan uh, yang pertama adalah kewajiban para istri. Ya, nampak kita masih berada pada pembahasan kewajiban para istri. Nampak ini matlabul al awwal. Ya, kemudian al matlabul tani mahadir lazimatil al-ittiqaa yaitu tempat-tempat yang diperingatkan ya bagi setiap para istri untuk menjauhkan diri darinya ya melakukan penjagaan diri dari tempat-tempat tersebut nah maka ada beberapa cabang Ya, ada 10 cabang yang disebutkan oleh Syekh uh, Habibullah taala, uh, 9 cabang dari tempat-tempat yang wajib dijauhi oleh para istri ya terhadap suaminya. Naam. Kata beliau, "Hada wa yambagi liz zaujati sholihati antaltazima alhadara bi an la takuna sababan di ikdab Rabbnya, atau di zelzala tali alaqtul zawjiah, taqiri safaih, dan itu dengan berada di tempat-tempat yang terlihat di bagian-bagian beliau bagi para istri soleha untuk komitmen, untuk komitmen. Menjauhi segala sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan robnya, atau segala sebab yang bisa mengguncang hubungan keluarganya, atau yang mengeruhkan kejernihan keluarganya, ya, ketika dia melakukan hal-hal tersebut, ya, wajib bagi istirahat untuk komitmen menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah atau kerusakan, keretakan hubungan kekeluargaannya atau mengkaburkan kejernihan di dalam keluarga, maka wajib dijauhi seluruhnya. Maka hal tersebut ada beberapa cabang. Ya. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Al-farul awal ya kita cukup menyebutkan dulu cabang-cabangnya nanti kita akan bacakan syarahnya insyaAllah ta'ala atau nah, sesuai dengan waktu yang ada insyaAllah kita bacakan ya, satu atau dua cabang Akan tetapi saya menderetnya terlebih dahulu sembilan cabang yang disebutkan oleh As Syeikh uh, asyik yang pertama adalah wajibnya setiap istri berhati-hati untuk mentaati suaminya dalam perkara maksiat ya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang istri taat kepada suaminya dalam bermaksiat kepada Allah. Cabang yang kedua, hendaklah para istri berhati-hati idza az-zawj melakukan ya idza yakni menyakiti suami. Nah, ini cabang yang kedua. Cabang yang ketiga, Mahdur is iskhotiz zawj, hati-hati dari melakukan hal yang mendatangkan kemurkaan suami. Yang keempat, Mahdur kufri ihsaniz zauj. Hati-hati dari melakukan kufur nikmat terhadap kebaikan suami. Ya, mengkufuri nikmat suami atau kebaikan suami. Yang keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, al farul khamis, mahdzur su'aliz zauj, talaq wa nafsiha. Hati-hati para istri Meminta cerai kepada suaminya ya. Dia minta pada suaminya untuk suaminya menceraikannya Meminta cerai ya Ini diharamkan Ya, Kita akan bacakan syarahnya insyaAllah Al-Far'us Sadis Cabang yang keenam, 6 Mahdur al-imtina' min Tamkini zawj min al-istimta'i biha' hati-hati para istri mencegah dirinya ya atau menolak dari permintaan suaminya melakukan istimta ya hati-hati para istri menolak permintaan suami di atas tempat tidurnya kemudian yang ketujuh al farud sabi' ah, cabang yang ketujuh Mahdur ifsyar asraril jima'. Hati-hati para istri menyebarkan rahasia hubungan hubungannya dengan suami, yakni al-jima'. Ya, nah ini pembahasan khusus, ya. Adanya pembahasan seperti ini menunjukkan ini terjadi, ya. Sebagian istri menceritakan rahasia dalam keluarganya terkait dengan tempat tidurnya. Sehingga dia ceritakan. Ya. Tentang suaminya. Nah. Terkait dengan. Rahasia tempat tidurnya. Maka. Ini diharamkan. Bagi para istri. Kedua 8. Al-Far'ul Thamin. Mahdur. Sawmi ghairi Ramadan. Biduni idni sawjiha. Ya diharamkannya para istri berpuasa di hati, hati berpuasa selain dari Ramadan yakni selain puasa wajib ya tanpa izin suaminya jadi tidak boleh para istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya barang siapa yang berpuasa sunnah ya, tanpa izin suaminya kemudian suaminya mengetahuinya di sore hari misalnya sebelum maghrib ya sebelum berbuka lalu suaminya memintanya untuk membatalkannya maka wajib baginya ya karena ketaatan pada suami wajib adapun puasa yang dilakukannya sunnah maka yang wajib lebih didahulukan daripada yang yang sunnah makanya hati-hati ya para istri berpuasa sunnah dia wajib meminta izin pada suaminya Nam. Kemudian al-far'u tasyi' yang terakhir dari cabang yang kesembilan yang disebutkan oleh penulis Billah Ta'ala adalah Mahdur mahdzur naz'ihiha fi ghairi baiti zaujiha. Hati-hati para istri menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya. Yani di luar rumah suaminya, di rumah tetangganya, di rumah orang tuanya, di rumah yang lain. Yang di situ ada orang-orang yang bukan mahramnya maka hati-hati ya menanggalkan pakaiannya di rumah selain daripada rumah suaminya. Kita akan bacakan insyaallah taala uh, syarah masing-masing dari cabang tersebut. Wabillahi taufik. Saya mohon maaf kita cukupkan sampai di sini. Naam, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Kita tutup dengan kefarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik Shadwal la ilahil anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingatkan insyaallah Karena dari awal kita sudah Komitmen ya Di jam 4 itu saya akan Apa? Bacakan Jadi apa namanya, mohon diperhatikan ini, karena Waktu kita sedikit, jadi kalau terlambat Ya, antum Dapatnya sedikit Maka kita perhitungkan waktu yang eh, Antum yang dari tempat yang lebih jauh Ya, diperhitungkan waktunya Nah, Barakalofikum Karena itu sudah dari awal ya Kita berupaya untuk eh, Membacakannya pada jam 4 Kecuali mungkin waktu al sudah bertambah molor, saya tidak tahu, tapi setahu saya masih ya, masih seperti biasa sebelum setengah empat atau setengah empat. Nah, jadi kalau yang rumahnya mungkin jauh, bisa solat asar di jalan, ya bersama keluarganya, atau masih sempat solat asar di rumahnya langsung, ya beranjak. Nah, demikian. Barakalulikum, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan